Bismillah ar rahman ar rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala khayri khalkillahi ajma'in, nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shëkuat në ruar të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet, i takunë Allah o të madhruar, nërsa poqe dhe bekimet e ti, qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familje shokët dhe të gjith ata që jëndjekin këtë rukë dherin ditë në fund të kësaj bote.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 apo sikur se Allahu xhallahu ala flet per dy detra wa baynahuma barzakhun la yabghiyan dhe mes dy detrave asht nje penges q pengon kalimin e kti uji te ky deti dhe e kunderta dhe kute kan zbuluar edhe shkencestar q kozrohet nje mrekulli kuranore q es permendur q nga kuarat e Muhamedit sallallahu alei ve sellem andaj barzakh erdhi shkaq çes në mes prandajriu poshta vo rosat fillon nje jetë re në varën e ti. Dhe këj jetë, shikua zënëruar, është shumë interesante, karakteristike. I ka veqërit e veta. Ndalan nga bota e kësoj bote, dhe ndalan nga jeta e kësoj bote, dhe ndalan nga jeta e botës jetër. është dheqë interesante. A thu valë, si filan kjo bot? Bota e berzehut. Jeta në vareza. Si filan? Fileme është ajo që na është transmituar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 Krenazia kujt e ke ndjekur dhe nga hidrimi i kujt ke ikur. Këkë ke, ke shpresuar në këtë jetë. Për çka ke, ke punuar? Për çka je jetuar? Kush është Zoti yt? Dhe çdo njeri do dallojë në përgjigje, sikurse ka dalluar edhe jeta e ty në raport me këtë pyetje. Dhe sa kanë jetuar për epsh? Dhe sa përknat si të qsoj botë? Disa njërë kanë jetuar për veten e tyre, disa kanë jetuar për të tjerët, për të kënaqur të tjerët. Disa kanë jetuar pa qëllim, jetë pa kur farqëllim e pa synime. Dashur disa kanë jetuar për Allahun. Në mëngjes kur janë ngritur, Zoti tyre ka thënë Allahu. Dhe ka filluar me kënaqsinë e Allahut. Gjatë ditës janë munduar që të arrijnë kënaqsinë e Allahut. Kur i ngrysur jenë munduar që edhe natat i kaplan me knasin e Allahut, kër kanë ratë të flajnë, kanë ratë me knasin e Allahut, kanë jetu për Allahut, edhe me të tjirët janë lidu në amër të Allahut, i kanë dashu në amër të Allahut, dhe në qëfëse kanë uretur dheqë, këtë e kanë bërë për hirtë Allahut, përshka këse Allahu e ka uretur atë vepër, ndaj, këta njerëz dalojnë rëndësishnë nga të tjirët,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 Diku është na agjendën e tij e ka që të fillon ditën me kafe. Diku është ka që të fillon ditën në orë 10. Diku është në orë 7, për shkak se shkon punë. Diku është e fillon në orë, për shembull tash, në orë 5, për të ftonë namazën e së bobut. Apo kush i ka përcaktuar prioritetet të së ndërtë? Kush i ka vendosur vijat në jetën tënde? Çfarë është e lejuar e çfarë është ndaluar? Ligji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 Ëta tjera kur është spërngulur për ku është spërngulur çfarë ka bën Medine do son gabetë atë kryesorë që i ka zhvilluar mësimet kryesore porosit kryesore çfarë dim për këtë njerëzit kjo e garanton përgjigjen se ky njerëz që pompohet në për të është Muhamedi sallallahu alaihi dhe ve se më e njoh shumë mirë, gase kam jetuar me mësimet e tij, kam lexuar vazhdimisht për biografinë e tij, e njoh shumë mirë një shumir,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 Ndersaiçi nuk ia ja përgjigjë saktë. Sot tha, "Se apo nënë do të pitet në përgjigje, edhe njeriu nuk dëgjova, po kë dent përgjigjet? Çfarë thot kur të pitet kush është Zoti? Kush ka qen Zoti i ti? Çfarë thot? Euro, dollar, pozita, çfarë ka qen Zoti i ti? Sa ka qen feja ti? Çfarë din për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Ata jiko në rrugë, do ka pas mundësi më don përgjigje. Subhanallah, thëtë Muhammedi sallallahu alai sallam, goditet në kokë me një qekanë që qe klithën klith të të mërshme, po të dëgjoni njerëzit në të vdisin me njerë. Subhanallah, nuk e dëgjoni njerëzit këtë të lithëm, zërë së provë, pas taj fillojnë mundimet,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 dhe a i vazhdi me shtatë, o zot, o zot, mëse bo kja mjetin, pse? Këse të thotë në varë që fardinimi kam, vaj hali për te, kur të rinjallet nga varë i është kontek, dhe në banimit ti që është gjëhnimi. Kjo është jetën e vareza që ku nërruar. E për këtë rësje, pejgamberi sallallahu sallam, në sa hadithi ka thonë, Allah me inni e u dhubi kemi në dhabi l'kabër. O zot, unë e kër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 Nuk është hamendje, nuk është apsh. Por asht shpallje që i shpallat. Kush e ka mësuar për këto ndonjë ngjarje, ndo, për ton do vi në varç do ndodhin? Kush e ka mësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? E ka mësuar Allahu xhalla wala, i gjithëdijshmi. Prandaj duhet të bindemi me këto mësimeve, të besojmë dhe të përgatitemi për aq na prat më një herë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 një humner, një grop nga gropat e gjenimit. Me ka që për i do fund kësaj pjesë që kujnë ruar, dhe të më të vazhdojmë e mëtutje me lehen e allatë manuar, të flasim për në gjare që do ndodhin nga varri e mëtutje me lehen e allatë manuar. Këto e bëjmë një shkëputje për të vazhdojmë e mëtutje me inkuadrimin e pyjtëve të juaja, nda i nëndesh një zote i ushë për bleftë.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 E uh, a selam aleikum Aleikum selam uratullah Do kam ju vetë gazetës Allahut çafa apo jo Po çort çort mm. O themier A uh, se përkaj farkimi të çafës do thotë uh, askush nga dietar nuk e ka përmendur sunet do të, të ajo është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam por disa nga dietarët veçanërisht me dhëbit hanefi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 Ka gjenderoj edhe ka një përjitje. Por, në? Në ditën e sotit, në robë, në gjenë, në qapëshme... Një rrënë të rrënë, në qëta me vojnë në robë, kur në të gjegjoh, qështë të gjoh dhe kur në mjeroj. Ka përre të rrëzëjsh edhe me marë ndihim që të gjegjoh. Së da amarekë. Më falë... Jo, është e lidhja shumë e dopt. Nuk po të amundësime e kuptu pyqen. Nuk po të amundësime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 Pytja që shkaj nuk po ta mundësi të kuptaj, lus nga shikuesion që mundës ishte të inkuadrojt edhe njëra, dhe regjia të këtë parasysh shikuesin që ta inkuadrojnë në që se lemrojt, ndërsa dire të tëre ne inkuadrojnë telefonat në radhës. Urna. Urna. Salamu alaikum. Aleikum u salamu alaikum. Ne, ne sërem, rogj, e dite, para dhe shaves në në së qerem në diska hojj... Në ditë, në para dë ditë, në kesh namazë në sabahet në gjami. Kër gira mërëna atë, i këshin fut në kufru në gjami në mërëna. Kështë hojjë ka këndërshtu atë, nuk i kalonë për kam fut një qyrës të në zderë. Në ishin në konë në një dytë sigurimi të erujt atë. Dhe në na falun namazën e sabahet, në gjënazë jam rrë pa neve.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 por se përket në mazët e juaj që këni fali është në regull. Jo, jo që këni fali në mazët dhe gjenosa ka qenë pas shpini se juaj është në regull. Por edhe të këse qenë në gjenosa para juve, në këtë rast nuk prish punë për juve. Nga se ju nuk këni pas mësi të bënim ati përse kaqë, andaj se përket në mazët e juaj në mazët e këni në regull. Por qëfar kërkam kufojmë aty, nuk e di, me suri edhe me vetë faktën që Hoxha ka këndë Fjallë me së ngujë pëndër një keqë kuptema ku e diqfarë, ndaj nuk kam dhe një komendë më tepe për këtë problemë, Allah e dirë mësë mire. Po, të telefonat të tjetër al ja e radhës. – Sëlamu alaikum. – Aleykum, së salamu, rahmetullah. – Dhe sa me ndonë të fysje, e lidhëm me qenësme. – Po? – Unë e kam në qenë e mojë në borë, dhe sa i ratë të zonë e kështër lërën, a është gjyë në a, a lutë të tajmëve Plut ke edhe qenë i kështu provejtë. Për qëka e për mona të qenë në bërdo? Qenë në monë për vërujnë e të vërdojnë të vërdojnë. Po, po, po e qartë. E qartë. E qartë. E, në momentin kur thirët e zani, ne ka përmenë Muhammedi sallallahu aley sallem, se shëjtani ikë ik në vërëpim dhe ikë në drejtim që mos ta dëgjen e zanin. Dhe kriesat e tjera përveç njerëzve sigurisht që janë i shë sejtanë. Dhe komunzi si të shë në ato momente i kë në shejtanëve. Nga e zonin dhe për këtë ulurin, nga se shet një pamje të çuditshme që mund të jetë mes frikës dhe mund mes, e, dhe thon, e, të jetë mes ë do të thonë të lekëso vëmendjes për atë çfarë po sheh. A ne nuk ka gjëna për ju pse i bën kështu?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 kafën stopë sinylloj ku e di simpatië ndaj ti atëre kjo është padyshim për gjithë të ndaluara që ani nuk bën më mëdhe më shtëpi do të thot pa arsye nga arsye që i përmenda më herët ndoshta uluri ma ti nuk ka të bëjme juva as pak nuk keni gjëra në kadrit tim jot kemi telefon çtetë rinkuadroj ju përshëndesme assalamu alaikum aleikum assalam wa rahmatullah xogendë ulë problemon për gjëna ti diften është vetë që kemi gjithë rreth holla në rrugë. Po. Ju lutem, ju lutem më tregoni çka të bëjmë ato holla. Ku na cilëmen ose çshtin e rrugë, ku na teatri. Pra ne herë tëvojë në dhe edhe në mand vi në sociale. Po. Allah i shpirti. Amine, amene. A korneria u gjën diç në rrug, sepas msimëve islamë duhet të ndërmer hapa djius. Epara duhet që të interesohet maksimalisht për të gjithë pronarin e këtyre të holave. Për shambull, thot dikush e, e si me e gjithë. Në përpjek, për shambull, që fësa to kanë rronë në hymin e një banese. Me siguri kanë hupë në një banorë që është në dërtesë. Për ndaj në atë dërtesë e, e vendos një letër dhe thotë, në këtë hymje kam gjithë disa gjyra me vlerë. Nuk thot para, për shambull, kam gjithë disa gjyra me vlerë.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 Në çfse thash, jo, kthemi parat, apo pse ke von sadakatën time, ti obliguhesh me këti parat aty, ndërsa sadakon që ke hap ty të shkuet se vap. Kjo është rregulli i përgjithshëm. Tash, përndryshe bëhet fjalë për një shumë caktuar parash, nuk e di saktësh shumë parash, që e ke gjetur në rrugë, që nuk është shumë e madhe, 5 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro. Mund do pa nikur caktuar me e gjet atë që ka humbur. Në çfse thash, bëhet fjalë për humbin e parave në një mjedis komundash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 Por gjithë mund duke ditë sa ato kur nuk tjetërsohen, kur nuk bon paret e tua. Apo? Kur nuk bon paret e tua. Nesën më u lejmru njeri, obliguash me jakë të ujatë. Por qësë e kenevoj sëtë, do të tëtë i shudzan, dhe ato i logaritë si hua marrë nga e që i kanë humërë, në qësë e le lejmruhet. Në qësë e nuk lejmruhet, bondua për te që Allahu Gjallahu Ala tja kompenzonë me të mira a që i ka humërë, dhe të shpërblen me t Nese, këtu e në disa prej veprimeve që duhet me i ndërmarë në rasin kërë dikush gjenë diqë në rrugë që i ka unë burdikujtë. Allahu edhe në mas mirë. Telefonat e radhës. Selamu alikum. Aleykumus salamu arhamatulloh. Më dhaqë fërbetë, dhe që? Amin e dhejë. Në kam një pyqëtë. Po? Par e kja mejtët kërëvë Allah që kënohët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t um një çështë autor, unë e preferoj domthonjë nuk ka praktikim mirë te ngamel tani selam domonë. Po është nisarin. Po është qortë, çfarë. Ësht praktik, domonjë disa vende, edhe pse në shumicën e xhamive tek nuk praktikohet kjo, por është praktik në disa xhami se mueziret e xhamive para se të bëhet ikameti, respektivis kur imam është ende në tehiyat, para se mëton selam imam e shruzën rrasin që në këtë periudh kohore, dheri sa imamit të jabë salam, ti këndojnë tri herë kul huvallahat. Ndëku njësën nga i haditi pe i pegamberit sërë Allah e sallam, se surja el-Ikhlas, kul huvallahat e had, është një e tret e Koranit. Dhe me bindjën nga ata, se ata e bën një hat me të shkurt në këtë ko. Nduke e lezu tri herë kul huvallahat e had, e pasaj të bëhet i kameti. Por kjo pa dyshim, edhepse njëtë ës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 dhe nuk duhet të këndohet. Prandaj ne duhet që praktikat tona ti koordinojmë dhe ti sinkronizojmë dhe ti rregullojmë në përputhje me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Telefonatet e radhas e enkuadrojmë. Selam alejkum uoc. Aleikum selam ورحمه الله. Ë doja të më tavoosh një tipik. Po. Ë po ne konfëjo ë para vitit 3 edhe bakshishin nusës, ka ja e nësës, lënë ja ka jatë blotë dhe nësës me dojë se që a shtikin a pos kushet. A e ko gjëna që nuk ja ka jatë nësës? Bakshishin a... Jo, dojtë të ametit. Më falë, a i bakshish kujtë jeshtë donë? Nësës. Po, e, e ka marrë, kush e ka marrë ato? E, vlo me nësën e tina. Më pajtim me nësën e po? Po, bashkë me nësën e ka marrë. Po, e vëqë në regullë, në regullë, në kupt Në uh, qëfë se nusës i japën dhurota për te, atër ato janë të soj. Ato janë të soj. Dhe ajo duhet tjetë prënare e atyre dhurotave. Që i janë dhe nusës. Por ka disa dhurota që jepën, dhe më thonë, uh, që jepën me kuptim të përbashkët. Për shambullë,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 është së rrët për të atëve, bërgumën të latë. Po. Pe përmenim, nga me është quëtë Heze Kijelin. Po, qështë? Heze Kijelin. Po. Edo, po, përta jetë të kuranërën, bos, skofit, ka jetë u kjo. A jetë është të bekarën dëshënë në 43. A nuk e dëshuat të i për ata që nga frika vdekës, i kënë nga vendi të i të i shënë me mira, a lo u fa të rësë disni. E pasaj në gjallë atë, Allah është më dërëtet i minda njëzë dhe për po shëminsa njëzë dhe nuk e janë falenderus. Po. Pysja po. E dyta, banorët e resit. Po. Për nëmën e porën më shpe këtë qëta jetë të zga, ka zbritë dhe dyta, kushin këmës ta banorët e resit, po. për për përmenet një, një argument të... A jiti ka për të tre kasat, sullja, e o në furkanë edhe pa. për përgjitja për tërejta ahumbjek o qështë të qele që ledzënjëris të historite profedis, të apethes të së ka kodzajmësi? Po, e qalë. E së e përket pegamberit që më pyte për te ishte edhe zëri sa dyrit një kërët nuk muta me e kuptu emër në ti. Por a jetë që përmende po fritet për bëni israelet dhe të qëret, dhe të, të kan ikur, kan ikur nga, nga vdekja, duke menduar se duke u lervuar për petijes, duke u lervuar për një vend saktuar, mund të shpetojnë vdekja. Par lagjën leuala, dhe të të e, i ka bërt të vdesin dhe i ka në gjallë, përseri, për të adoshmuar atyre, e, si form e mrekullis për të besuar ata, se edhe jetat dhe vdekja është në dorë në lagjën leuala dhe se nuk ka mund ziti i ketë prej saj.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 Madje dhallohjet leu ala nuk i ka përmend pejgamberi në Kur'an e as ngjoret nga ato tyra për të na shpalosur epoka të saktuara të historisë njerëzore, por për të na njihenë shës mësime të domosdoshme që neva na duhen në jetën e përditshme. E inkuadrojm telefonat në radhës. Alo. Orna. Selam aleikum Haj. Aleikum salam Othlan. Dhe tani pyetje me ta vuan. Po. C'shto ne? On e nësër një avrë kam një operacion më bëmë bon, e desa rrët në amazit se jam që fali kone në amazit, jam i mlume e desa pak më më kam zhën për në amaz qësh më jabot së ashtë qështë bëmë bon, në operacion Më falit, qëfar operacioni bot, e bëmë të janë? Më bërgë E desa më më kam zhën qësh më jabot në ashtë apo moj qështë o dita me kryjë në amazin e qësh më jabot në ashtë Pak si më mëna filmu pas mamit. E çort, e çort. Po si si çika drejtë me baba? Po, ordna, ordna. Po, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam, er Tullah. A doje ne i kam dashmoxhë, edhe më herët kom pasun probleme e, me fejire në xhef. Po. E po. tashi kur kemi shkuar na për horxhallart, na kanë shkruajmalia. Po. Edhen apo asa kemë kuptuar që është haram i kemë heq. Po. E thash ti po duhet ditën a është a kema buqyna, apo a kema një ndjenjë ama na fjalë zotë. Po, inshallah të japi periz tash inshallah. Inshallah. Sa për këtë pyetje së parë operacionit ëh një herë që kanë arsye për smundje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 Do të thotë, nëse nuk i mundsi mu ngrit në këmbë, do besoj për këtë pyetje se çfarë operacioni është, nëse në çështë është në bark, atëherë mendoj që është problem mendin e mu ngrit në këmbë, ë, uh, andaj çfarë se ski mundsi, mu ngrit në këmbë, mu fol, falu e shtrit ose e ulur, do thotë. Nëse nëse nëse uh, ë, sa i shtrati ishtë dot të lëviz, do thotë, mund të ngritet dhe mund të ulet. Ngretësh shtratin, sot ke mundsi ti, pa e lënduar vetëm tënde.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 do të skuqimos i fora as koka me lëviz, në gozë me lëviz ku komforta, për nikocaktuar, atëra lëviz me sy. Do të, të falë duke lëvizur çarpekt të syret, si shajn e lëviz namaz. Do thot syt janë hapur, janë këmp. Pak i mbyll syt je në ruku, pak më tepër je në sejdë, do sa për të, të dhënë shenjë se je duke u fal. Kto janë format e, e namazit. Fakti që do të thot të, të rrjedh gjak për shembull, e kështu me radh nuk prish punë, gazeti e me arsye dhe në këtë rast nuk je nevojnë me u shqecu pëse për të redhë gjak e ti pa falësh. Nga se ti me rabdes për gjitho namaz dhe ji e liruar pastaj nga gjithë thatë të tira që të ndodhin përshka këtë operacionit. Më nëse, a rritë të disim me të spjegu forë në namazit, në që se këndë i përlem caktuar për sëri, mirës që të konsultash me telefonë në një hoqë, që ke mund që i si më rronë kontakt me ta, që me të spjegu në një problem eventual që të shfaq e pasuat kjo operacion. E sepërket për të dytë, do thotë Allahu xhallaula ju ndihmoftë ju edhe gjithë muslimanët që vuajn nga këto smunie dhe nga këto sprova të sehrës dhe të problemeve të ngjashme me këto, dhe Allahu ju ulëzof të gjithë ata të cilët përdorin metoda jo efikase për t'i shmangur këtyre problemeve. Ju vallahi u paskë shpëtuar alhamdulillah, çe pofon namaz në nëna që i ka mbuluar, beso që dhe ti mund të ndruar të mbuluar së shpejti qoftë si e mbuluar së 16 vjeçareveç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 Dhe e që ka qenë përkaluarën, mos u shqetsonit për te, nga së ajo ka kaluar, më nënsirë që në të ardhmen, mos t'i këtheni më veprimëve të tila. Allahu Gjellewalin e u zonë në, në ruet nga gjda ziliqarë dhe keqbërës. Kemi telefonat të rrasë i në kodrojnë. Njëm rama. Njëm rama. Hëtë mbërë, është të në pabonjë përkësja? Po. Kështë jamës të një mosë të dhe që të Gjushtë në atë shmojë, nuk e këtë në shmojë. Po, po, këtë ajë, abonë njëra pëjtën se nuk e të gjëva. Ah, po, gjushtë jamë është ka dhe të të rëvjetë. Edhe gjëton atë ah. po që andra shumë të këtë shumë të shumë në gjëmë. Edhe ka shkute një hoqë ka shkryjt hajmalin. Dëmaon, kur ka e në shkës, në vlonë kom në madri, falë që shku u në madri, a e po të që nuk është mirë me majt hajmalin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 Mëson lutjet e gjumit vetë me lezu, me kduatul kursin aman arrasul, the dot atira qi ka pordor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para gjumit. Dhe mundësisht me ram me abdes, dashpreso që me lehen Allahu të manduar ihiqet ky ngacmënim dhe kët çytja e shejtanit që po frikson në gjum. Nëse i shfaqet edhe për te ksoi ende ka probleme, atherë mirë është që vëllai juaj me kontakton me ndonjë hoj të besueshëm që lexon Kur'an, bën rukje e joshun haimalia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 që i është anku Muhammedit, sëllë allahëm për topër leve, e që i ka thërë një dërguari, Alehi sëratu sëram, mëre këtë hajmali. Nga se, hajmali e kujtë të të ishte me e forë, se hajmali e Muhammedit, e asë kujtë vëllaj. E asë kujtë. Mirë pa aji, nuk ka asë një të tërzmetim, ku vërtetohet, se Muhammedit, sëllë allahëm, i, i, i ka shkru dikujtë hajmali. Por kur dikujtë, � Muhammedi sallallahu e sallam e ka preferu që të akëndon ajetë të kursin, i ka preferu që të akëndon surin Fatiha, ka saja është shëru se me rinë Allah të madnuar, i ka preferu me e këndon surin Faneke dhe nësë, e kështë më radhë, Kurani e shërim, këndimi i tje shërim, lezimi i tje shërim, puna me të shërim, dëgjimi i tje shërim, këtu e shërim, por ju e ima lijet e ndrymë që në shumicën dërbu së të rastëve,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 Vjen skor. Ama kur të vim, pse bi para an? Refuzoj, injoroj. Bëhu që s'po i dëgjon. Bëhu që s'po ndot kjo. Marrë më punë tëra. Delën era dikon. S'është nomë dikan, më në manipul. Mbanse këtu me lehen e dhatë mandu i largojnë në bezvisë. Po ju zëran, "No, le mi dëmi, ç'kam gjat, çfar bezvisëse? S'po më largu, i përmai këtu bezvisëse. Atëherë po duhem se këtu do të grumbullon, da po stai vështi do të largohen. Allahu na, Allahu na ruajt." ë uh, Pasë që ime edhe në fund tëmjul... uh, uh, të emisionit, unë kërkojnë nga regjia në që se nuk ka të telefonat për momentin, ta mbërë... Vëllamu alaikum. Pasë ka të telefonë mirë. Aleikum, salam, mërtullat. Vëllamu jam, ka po dësa herë në ndërë që, në faktëri herë në ndërë që pëjëbënë mazij, dikosh. Po. A i falët, që a të ishënë bon të kërëni me bënë këtë rast. Po. Ka me të një qëtja. Që. Pa. Kësë parfimin, këto që e në qizme, më alkohol e kështane, e nëse marrë aptesë e ki qësë parfimin të ropë, pa. arminët apteshe? Po e qartë. Se përket ëndrëve, une disare jam deklaruar, kështu publikisht pare ju, pare juve se nuk di me këmëntu ëndrë. Do të tëtë, njeri ka po, Se du kursh që tri herë po i bën magji, unë nuk di çka i bën kjo. Ai bën se në më dikush po ta mëpo, ai bën sy tëa shejtanit për më bon, fut në armicë me atë person, nuk e di. Nuk e di. Po nuk duhet të mosh shqetësu. Na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Sa nëse është shumë do një ndër që na shqetëson. Çfarë të bëjmë? Ta kthejm kokën në anë majt, të përshtytim tri herë dhe të themi auzu billahi minash-shaytanir racim. O Allah, mëruaj nga keqe e kësojë ndrë. Dhe mërë fundë, mërë fundë. Ka thonë Muhammedi, sërësërë, ku shëndë një ndrë të keqe? Mosë të tregojnë asë kujtë, dhe le të kërkanë, mbrojtë nga Allah nga shirë i sajë. Në qëfë se këtë bënë, nuk i bënë dëmë ajo ndrë. Gjithashtë të duhet të kujdesit për dhikrinë. Ta përmendë Allahon të rinë me abdes të falet. Në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 iniciativë, Allah është përbleft, ndërso a ne vazhdojmë me pyjtët kërmetëm këto të SMS-et. Kër e fali një vakt, thot, e, të namat, a duhet me bo njetë, a jo? Po, duhet me bo njetë. E që është me bo njetë? E këto është pyjtja. Njetë duhet gjithësësi. Do du të me di që ka po fali. A po fali sënetë, a po fali farzë, a po fali drekë, a po fali kindië, a po fali akshamë. Kush i dalan këto vepr Unë e kumbon njetë me fa namazin e drejkës. Njeti jam është ai që e dëla namazin e drejkës ga namazin i kendisë. Në këllaj njetin këtër është obligativ. Duhet. Këse pak këtë njetë nuk pranot namazin. Por këtë njetë nuk kanë nevoj me e shqiptu me gju. Këse mi aftën me zamërë. E qush me zamërë. Por në brendin të ndëti. Qëka ke bunit me bo? E kumbon njetë me fa namazin e drejkës. Në regullë Te apetin që për po falë, po, që kjo është njëti. A më nuk kanëve me shprejme, me gju Allah edhe në mas mire. Për. Përsi një pyte për vezvesi, dhe këtë e kemi tretuar njëse herë, dhe ka shumë pyte, ja. po mundum që të zhidhe njësa që ndosha s'kemi dhëmë për i gjithën të asë një herë, thëtë, jam një mutër muslimoni fali 5 vakte, dhe që të pësë arjënë të mba një orë muri, por është të de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 e në, në shtëpinë time po për ka përqëra se ti në fund përthu, unë nuk e di. Subhanallah. <laughs> jo, se përtham nuk e di, po përtham Allah di në mas mire. Do tëtë, un, uh, unë kur them Allahu a'alam, do tëtë, unë e kam përqëllim, se kjo është e qëka unë e e di. Mirë po, kush e di në këtë mas mire? Allahu. Nga se ne kemë obligimë, Allah me përmenë në fillime dhe në fund dhe gjithmonë.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 Zë që kjo është dhe pytja e fundit për sonde që ku në ruar, me ka që po edho fund, shpesoj që ta komi përsi në takimi të arshme për të vazhduar me ullëtimin tonë në botën tjetër, kemi mbetur sot të gëvarri dhe kemi sjaruar për pytje që dojë bëjë njëriut në varë dhe disa në gjarje të rëndësishme që ndodhe në vareza për të vazhduar më tutje me ullëtimin e njëriut dhere në destinacionit ti të fundit në botën e aheretit. Dhe në dakim në arshëm, bët shenë kudës, në allahu t'azhu jel, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.